Lebrissan ekinza lehenik jakinarazin nahi nautzien Jonathan Lebris, Belforten bizida Eta bihar dokumentu baten izen peterat joanenda Aha Reneko hauzite girat joanenda Paper baten izen peterat Dirazteko Frantxez nortasunari uko egiten diola Zendako Ebe bere nortasuna Breteindara delako Simpleki, eskate Euskal Herrian, hemen ezagutzen dugun eguerabat, eh? Oficialki, frantziak ez du apatridarik sortzen ahal, hotx nacionalitatelik gabekorik. Beraz, uh, Jonathan Lebrisen galdera, galdea ez duke onartzen ahal. Justizia administrazioari, jadanik aurkeztu zuen bere galdeata ez estatu izan zitzaion. Benen bere helburua Europako justizia kortea da. Juridik zionek, Erabaki batean terminologia hori eribili bai zuen. Betagunek Jonathan Leprizek hori jakin du. Nazionalitate bretain duen hergitar Europa tzen duzi. Dula bergeita magurtte atera erabaki baten emaitza da hau, garaian bikote bati etzitzaielako zititzaileako onartu aurgen izenak bretoileraz izaitea eta beraz sortarako auzitararat jo zuten uh, familikoak. Zumbaititu urte iraongo duen bai bataila judiziala eta bururaino eramaiteko Prest dena Jonathan Lebris Bris. Bere paperetan idattzea izan artete bere nazionalitateea bretoindaga dela. E joginzina. Bo, eta goere piskat modan baikira, moda zarituko gira, nostalgiko marka berri bat. Armak, xaltzea, untxada, susa egiten daurrekin, eta frantziak beste egin bat estatu bezala ungidaki hori. Mainan ez da, armak xalduz, maniki edo modelo ederrikin, tapizak gorri baten gainean, zure burua erakusten lan, eta ez. Amesto duzue, e-rushiar batek egindu. Kalasnikov deitu jantzi marka bat aterako dute. Eta... Ez da homonimo bat hemen, ez da norbait uh, sekatzen duena uh, be, uh, Kalashnikovak bere t-shirtetan txaltzea. Ez, Kalashnikov arma ekoizleak du bere jantzi marka sortzen, Azken uh, garai hauetan, ja uh, da ahma gutxiago saltzen dituztela Europa eta Estatu batuek, uh, diakinik hauek zirela erosle nagusiak, horrein uh, arte krimiako gerlarekin uh, izan dira olako tentxio txipi batzu, sego ganaiz ala ere uh, ez direla urgun ala ere salmenta uh, oiek uh, segitzea, Europarekin edo eta Estatu batuekin. Baina nala ere, beraz bere marka sortzea erabakidu kalasnikofek, xinpleki. Irurogei dendaideki koditu, eta hori irailetik entzina, egusian pentsu dut momentuz, ikusiko gizonai zuzendutako marka bat, aka berrogeita zaspirikaz emaztenzat, t-shirtetan ez behintzat. Milat, militar izarrak erruxiar armada undi zidatzia, oiek izango dira estiloan pixka bat jakiteko, eh, eta ez du eranai armak utziko dituela, eh, kalasnikafen presat, jantziak ere salten uh, baditu, irudiaren izango da, haien armen salmenten parte kipi bat baita jantziak ekartzen duen dirutza, pentsatzen alduzien bezala. Bon, et ben alors, armorende democratización de Nice na mera Skalenskykov, os parliko parte a se ginianan suru Gorran Bregovicek un Jack-Jack! And the wedding funeral deitzen den taldea eta berazor be jamezala kalasenikof kantua zagutzen duzin txegur eta marka ere orain dianzi etan dianzten alko duzue kantua ez bakri kantua Itzeta put, itzeta put Itzeta, itzeta, itzeta put Itzeta put, itzeta, itzeta Itzeta, itzeta, itzeta put Itzeta, itzeta put, put Laster musika, laster gurekin izanen baita, Fred Berroet, Mikel Entziondo deitzen den artista ipatuko dauku, lekeitiotik heldu den musikaria, eta behar maka ipatzema ekin iten, uh, fan, emendik eguna, bideo batzu uh, agertu baitituzte interneten, Fem, momentuz bat, alde emendik eguna rentzat, uh, beraz, eta marrazki bib zidun tipitsua. Simpleak dira bon, Lehen abementuz espainolez zen bon, geada, Guardia Zibilekoak direla Mintzo Normalki estire euskaldunak Ba ez nahi segur hoztaz Baina pikoletuak Abenturak badira Interneten pikoletuak taldearen Abenturak segitzeko Ebe badozue fan emendik Youtubeen Pikoletuak Nos han robado la bandera que teníamos fuera. Bi minutako saiotsoa beraz magazki xinples egina eta beraz hor oh, gerria zibilen eh. Abentura bikainak eta lehen momentu hori, beraz, bandera espainola lapurtua izan zaie eta beraz, horren bila joiten dira eta hoien abenturak segitzen dira, bi minutuz, laburzki, pikoletuak eta azpin marratuz, beraz, fanemendik eguna. Ekainaren emezortzian izango dela eta bestalde agunt gaiaz aldatuz, eh, telebista ipatu behar dugu. Telebistan gauza interesgarriak baitira eta beti modari lotuak euskal telebistak egindu. Bai amets dudugu ainitzek ea noiz izango zen emankizun bat zelfiei buruz. Ebe telebista euskaldunak egindu laster agertuko da zelfiak bitzez horreitarazteko zagutzen ez duzien entzat... Telefono mugik horrekin egiten diren argazkiak zuen buruari, beti egiten diren argazki oiek garaian ez ginen egiten nolakorik bein gaur egun denek egiten dute, haien burua hartzen dute argazkitan, eta beraz moda hortan nahi du segitu murgildu urskal telebistak, eta nola orkesten duten, ebe norkestu inoi zelfi bat egin, egia. Selie bat egite leaketa bilakatuko da laster. Hai, selfie saioan estrenatuko dute hori. saiio genenetikoa izango daztunik eraiten EITbek du hori erraititen. Jul Julian janantzik du eginen animatuko emankizun berri hau erronka bizi eta dibertigariak izango dira, hiru leiaidedez osatutako bi talde, aurrez-aurre, harituko dira, Euskal Herriko Toki ezagunenetan, eta, bezer izango da leia, egia da piskat uh, irikitan girela, selfie bitsienak, zailenak, eta ziraragarrienak egitea da ideea, zeinekonen egin, beraren xari potoloa. Intesatuak bali mazizte, zelfia uh, zuen, uh, be gauza oberenabalin bada lortzen ma duziezinez bizikiuntza egiten zuen aurpegi halbezain eder eta gibeleko gauza kuntza gertzen tabar olako bada olako disiplina batiduriz izena emaiten alduzie hai selfie emankizunean euskarazko emankizunean parte, katz, parte hartzeko selfieabildoa eitebe.eus ipatu behar nautzen telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz Eta putz! Ha, ha, ha, ha. Eta musikari lekoa utzie intzin uh, informazio praktiko hau Suen telefonoetan telefono whatsapp edo whatsapp edo Zait bakutsak bere maneran erraiten du bat ere whatsapp erraiten dute. Hori baliatzen mauzi zuen telefonoan, zuen ordena gailuetan ere orain erabiltzen alko duz, hori jakinarazten du enpresak, WhatsApp mesulari zerbitzua, zuen Mac edo Windows ordena uh, telekargatzen alduzi, aplikazioa uh, xartua da interneten. Jaitasungu ziakan uh, balin baditu zie, sustatu.eus webgunean, euskarazko webgunean, beraz dena esplikatua zauzienun telekargatu eta bax, eta bax. Eta orain bai, Fred Beruet zuri itzauskalerian gelditzen gira gaur ere. Hala da bai, gaur, leketo oragoaz, Mikel Entziondoren neguko bildu diskoaren deskubritzera. Etsozietate anonimoa Bazkide gabe geratua Guixi emozional mundiala arraioa Maltoen matxinaba bata Mikel Entziondo bakarlari bizkaitarra zazpikantuz osatzenen autuekoizturiko disko polil batekin heluz hauku. Kantu hauetan, Mikelek bera kantatzen du, gitarra jotzen du, bai eta kantu batzuetan harmonika ere bai. Aipatu behar da gainera, kantu hauen hitzak eta musikak beraak idatzi dituela. Duten duzuenez, unibertsu poetiko batean gabiltza. hitzak poetikoak dira, eta doinu lasai eta biluziek ederki bat egiten dute itzekin. Disko hau, aurrestiko Joseba Espinosa teknikariaren etxean gabatu behizan da, 2008ko ustailean. Bakarlari bezalaari izanike, bertzen musikari batzuen laguntza ukan du. Adibidez, itxarumen txakak hau txas du, kronika honen bukaeran entzunen dugun, zure begi urdin-urdinen balsera abestian. Bertzale, ez derga biolak biolina jodu azkenak antuan. da ere zedearen inguruan egin diseinu lan polita. Hainitzetan aipatzen dugu hemen, baina negia da, autoeko ezpeanen kasuan bereziki, artistek zinez obiektu landuak proposatzen dituztela. Eta hori, zinez eskertzen dute gaukko egunean oraino diskoak erosteko ahalegina egiten duten musikazaleek. Neguko bildu mauntako diseinu eta maketazio lana, German Manerozek egina du. Nikelentziondok bere kantu batzu zuzenean eskaini dizkie kanboko erobi gastolako aurrei. Espero dezagun, eldu okere, diskoan ezezik, kantu hauetaz bertati bertara gozatzeko parada izatea. Kronika honen bukatzeko, lehenik haitok eskertu nahi nuke disko hau ezagutarazirik eta biga genik, gomitatzen zaituzte, nikelentziondo.bandcamp.com webgunetik itzulibaten egitera artista honen unibertsua obeki ezagutzeko. Meraletik, bertzerik ez orain goz, hortan utziko zaituztet, Mikel Entzion Doren disko begitik autatu dizuedan kantu honekin. Zure begi urdin urdinen balsera. Ardo zuri jau do lale zainetan Zurole, so elkarre, so bagien lurdein urdein lotoa nire etze drofogoak bizterriaren eclipsea sordei wardei Luten, paktura, zeure, bege, ordei, ordei, nene, e romez, diltza entzuten genuen fred berruetek orkesturik leke itioko artista milesker laster hitz eta putz eman gurekin izanen dugu kepal tonaga. bera biologoa da erakazlea ere eta atzo xaribat eskuratu zuen kafelu jarrek merezimendu xaria eman daidie dio eh, zientziaren divulgazioa gatik eta euskararen normalizazioaren ere zientzia munduan egiten duen lana gatik eh, lanet azarituko gira um, laster gure gomita izanen baita eta maia muruaga ere gurekin izanen da kantuz kantu eman kizuna aipatzeko larumatean nork, nork dituen gomitak ezanen dauku. Bostak eta erdi mementu zeuskari zurekin bernadetar gaina. Berenak <totipasen> on bi hil eta zazpi kollpatu izan dira goizuntan Baionan gertatu den zapartatzean Baiona iparrekozentetien uzoko degixoburg enpresan izan da leherketa eta bi langileek bizia galdu dute zazpi kolpaatu horietan lau langile eta ondoko hegetta hiru presuna hauek ainki hunkiak lekukotasun batzuen arabera, langileak ari ziren metalepikatzen Xlumo tresna batekin, eta hortarik pindar bat joan litaike gazabombonetarat eta denaz zapartatu litaike baionako prokuradoreak kesta bat zabaldu du nahi gabian heriotzea ekarzeaz eta seguritate neuriak ez errespetatzea gatik lan legearen kontra milako bat manifestatzale baziren goizian bai sindikatek deitu azuten, lege biltzajean sentzura mozionia ez tabadatzen hasiaitzin, eta orzeguneko berriz ere badira manifestatzeko deiak. Herriko kontseiluek segitzen dute bozkatzen prefetaren proposamenaren alde edo kontra, mehaineko kontseiluak kontra egindu barda, mementoko rogoita sei herri, herri arteko elkargo bakararen kontra dira, eta la tonoita ameka alde, berrogoi herriek bozkatzeko dute oraino. Mintzaldi irakurketa aratsaldeuntan zazpionetan miahitzeko mediatekan Daniel Landart idazleharen etxea eta etxekoak liburuaren inguruan laubosetako hitzaldia Daniel Landart, Pantsua etxegoen, Katialin Zalabiri eta Pantsua karreren parteak <totipen tzalliak> Aste ondarrari so... Ostiralero, atxaldeko bostetatik seietara... Julean Gijezekin. Zure irratiarekin komunika ezazu goizbehi eta itz eta putze mankizunetan zure irititza partekatu ikustenari zirena, Kondatu adoa edo bideean begie eman. Eranttz gailuan mezuak utziz ms ala hala WhatsAppz, zure kontaktuetan gehi geitzazu 06 Zazpi zazpi zortzi, bost bats bederatzi 0 Iratia elgarrikin egin ezagun. Gigante guntan maiatzaen hamabostaekin E mankesun berezia Muzikaen egunetik susenin Antola saleekin eta beste lekuko taksun Gihuaz aintzin gustu batenuk eiteko Hamekake terditaik eguerdita tzeneta tzeneta bo Itzeneta ittzeneta ittzeneta Eta zeindira, e printtsan ed biden webgunetan zein dira gai nagusiak tenore untan berriarekin asteko, valtz eta la erreforma goizzuntako manifestazioaren irudi bat agertzen da berrian. Baltzen gobernnoaren aurkako zentsura mozioa bozkatuko dute gau jaxaldean, zera botaz gero lan erriformak hainzina egingo du aktualitatean nagusiki beraz gaurko mobilizazioak begoita behatzi hiru artikuluaren aurka elkomri legaren aurka delarik. Lehenik gaurko mobilizazioa eta ondoko egunetako mobilizazioak ere. Uh, oiek ere, haipagai beste edabideetan, bainan uh, beste manera batez, zitu ezten adibidea hartzen badugu, uh, titulu nagusia hau baita, lan legedia berriz ere gatazkak manifestazioetan. Berriarekin segitzeko Ibilaldia, Ipagai, Eritarra, Parekidea eta Iraunkoha. Maiatzaren hogeita behatzian egin endute Durangon Bizkaiko ikastolen festa. Ibilaldiaren kantua dagigun deitzen da eta bideoklipa hemen ikusgai. Edase, eta se, eta ere, Maiatzaren hogeita behatziko egun hortaz. Hauzitegin nazionalak atzeratu egin du hogei presoren zigorari buruzko ezta bai da, ziren eztabaida bai itekoak bainan, gibelatu dute, ez dute momentuz beste uh, egun egiteakin arrazi, eta kokide izaitea edo ari laguntzea leporatuta presoan egiratu dituztenen artean, odol zigorrak ez duten presoen egoera berrikusiko du ausitegi uh, nazionalak, uh, ustiralean ziren aztertzekoak, bainan, eztabaida da bai da hori, beraz, atzeratzea edabakidu ausitegiak. Beste gaina gusia ala ere gaurko e, Berrian, Ipar Euskal Herriko Argian, kaseta puntu eusen, media bazken, eta duesten Ber bergaia guk ere berrieta naipatu duguna, Bayonan gertatu den leherketa, e, eta hor, beraz, azken berriak, argazkiak, bereziki, berrian bi estanda izan dira, Bayona Ipar industrialde batean eta bi pertsona hil dira. Iru do ezauritu baino gehiago badira, eta beraz hor, xeetaxunak uh, uh, minutuz minutu agertu dira egun guzian zehar, eta beraz, uh, otssak bestearen ondotik informazioak aeratuuz hedaabietan zidoten eh, beraz soldaketa lan baten ondorioz litike abiatu sartatze edo leharketa eta hori diotenaz Ointsi bernetik aipatzen zuen bezala. Estegaietan desobedientzia zibila argiapuntu eusen obede, obedientziaren bidea ez baian jarriko dute asteburuan buruan gazte izan. Desobedientzia jardunaldiak eginen dituzte maiatzaren amairu tamalauean amala, gaurdanik gugandik desobedituz eraiki leloaren pean. Se, eta esunak argian eta euskara eta euskalgintza gintza ere... Euskararen aktivizmoa bir definitu behar hute da. Zer da militantzia, nor da militantea. Horain arte, Euskararen inguruko militantzia eredua nolakoa izan da. Eta etorkizunera begira ere nolakoa izan behar du. Gogo eta, beraz, Zamaika Telebistak proposatzen duena. Hemen argia.de usak ere parte duena. Beste gaietan gazeta puntu eusen Kanada eta Europak Batasunaren arteko merkataritza akordioak ateak handi idekiko ditu. Ondoko asteetan, Europak batzordeak Kanadarekin adostutako akordio aztertuko du. Testuak laborantza ahloan liberalizazioa areagotuko du. Berrietan, aipatzen genuen ere uh, lehen, azkenean ezperetako bipera, adibidez Kanadan egiten nalko li taike, se ere Or, kasetan kasetan ere propoleoa, propoleoa erremedio ajuntak bainu eraginko goa da erartikuluntan Teresa Girald Rivera kubatara biologianek erlarieta erlegintzan aditua dena eta bleetak gipuzkoako errezainen elkarteak gomitaturik Euskal Herrian gaindi ibili da itzaldita formakuntzak eskaintzen hortaz uh, beraz setasun gehiago kasetan hey, hey! Berro gaita behatzi iru ere antziuta ipatzean, ez eta mobilizazioak aipatzen ginituen media bazken. Ere berro gaita behatzi aipagai uh, eta diputatuen iardokitzeak horri begira. Zudu aipagai nagusiak lehen aipatzu ditugu. Hauek ginituen beraz Davidetan gaur gai nagusiak gazetari iritzirik ezola eh, da. Azteuntan ez da eta kiteo. Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitzapitz! Ha <laughs> hits eta putz Laster gurekin izanendugu Kepa Altonaga, bera biologoa da, zoologoa ere eta atzo xaristatua izan zen. Kaf, elu jarek xaristatudu, merezimendu xariaukandu, bere ibilbide osoaren eta zientzia divulgazio lanagatik, eta euskararen normalizazioa ere zientzia mundu hortan bere lanetaz mintzatuko girepiskate. Zagutzeko gehiago Kepa Altonaga Norden, eta bestalde gurekin izanenda, Maia Muruaga, Hantzigabe, itzordubat, sari interesabari maduzi, ertzetan eman kizunean parte hartzea, ez musikari gisa momentuz behintzat berdin, aratur bildu zere zuen lekoaitenalko duzue, ertzetan radiokultura eta kanalduderen eman kizunean, atzo Joseba Belonuarekin, egin bazoten grabaketa, gaur, eraul deitzen den musikat taldeari izango da, eraul taldea zer da, hemen etxea kantua. surdo behatziontan und dann asparnenn ich hatte oculturarena lucaleana Back falls about The sea doesn't seem to own me here anymore My fellows they're up high And they don't seem to feel I want to go I dream out of I fell off the rap high And they don't seem to fear What to go Deitzen da talde hau Euskal taldea etxeak kantuarekin eta sari ikusgai, entzun gai eta ezagutzeko parada ere ertzetan eman kizunaren parte hartzailak izango baitira. Gaur grabatzen dute azparnen, ez segidan edatzeko, enzinti grabatzen baitit uste eta uh, be parte hartzen arauz nahi duz. Alduzi Barkatu publikoan egoiten alko ziste charri behatziontan azparnen. Eta seiak laurden guti dira orain Euskaliratietan. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Euskaliratietan. Zientzia gizarteratzen ari direnak, uh, beraz, uh, xaristatze bat, jaso uh, dute hor, uh, elu kafek eskaintzen duen xari hori, eta aurten kepa alton agasustatxaz, ologota idazlearen zat, elu merezimendu xaria, egunon zuri eta zorionak lehenik. Bai, mila eskere, eh? Ez da lehen xaria, gainera eskuratzen duzunak kafe elu eskaintzen duzuna, baina nok, merezimendu xaria da, azkenan zure ibilbide osuaren zat, e, eskaintzen dautzuten xaria, hori berazu biologian doktore zarela, erakaslea, e, eta hor zientziaren dibulgazioa eta euskararen normalizazioa gatik, xaristatze hori e, be ukanen duzu. Euskararen normalizazioa aipatzeko lehenik berdin, ez dakit zientzia mundua, zientzia itz ahundia da azkenean, baina Zer egan nahi du Euskararen normalizazioak e, mundu hortan? E, bueno, Euskara zientziaren mundu horretara ere sarraraztea ez. E, guk, e, bueno, nik neokez, e, karrera ikasketak e, erdara egin dituen, mm -hmm. Baina ja orduan, ba, kezka horrekin ez, ikasten genuen hori gerora... E, Nola azalduko genuen euskaraz mm -hmm. bueno, orduan hizkuntza arruntaren mm, keska ardura hori daukasunean bakero mm, modu zelan esango dut naturalean dator bigarren parte hori ere ez, erabiltzea esparru beresi edo pixkaxo bat aparteko horretan ez daka beste sekreturik, esango dizut. Ez, azkenean, badelako do bazelako lan bat egiteko mm -hmm. euskararen aldetik, euskaraz mm -hmm. e, biologia egiteko eta azkenean ezagutzen diren terminologia guziak ere mm -hmm. euskaraz normalizatuak izan da diten, ez? Bai, normalizatu, eta horrekin batera, ba, zabaltzea, bueno, hemen e, gizarte iratzea dino, ez? E, Zientzea, ba, izatez E, talde txiki batek edo egiten du proportzionalki baina zientziak gure gaur egunako gizartean ez gero ta zabal mm, da ez gizarte ezteiket sorion ese ez, edo oricharres gero ta teknologizatua go batean bizi gara orduan eh ekarpena e, e, alde guztietan daukagu orduan ekarpen horrekin batera Horretarako mintzaira beresi bat behar dugu, horretan dihar dugu, esango dutez, hori izan da bazken urteotako gure hibilbidea. Uhum. Azkenean divulgazioa ipatzen nugularik eta euskarren normalizazio bat doazte elgarrikin eraman baititu zu lan horiek. Nik neuke bai, eh? horre, badago beste kontutxo batez, eh, eh, askotan eh, zientzilarien artean badibulgazio lana, eh, enola izango dut beste bigarren mailako el lanzatartzen da esa palagoa edo izango balditz bezala baina nik uste dut neure ikuspegitik bainantzat eh dibulgatzea zabaltze hori oso oso munda handikoa dala gure mundu honetan eta serresanik ez ba, tartean e, euskara bainzart ba, hartzen badugu Bai, zenta hor gaia da ere be, gu, nire buruaz aritzeko, eh? profano gisa azkenean ezagutzen ez dugun mundu bat da eta urrun doana, baina hori ere guk ezagutzeko, lan hori eraman behar da eta hortan ere zuk helburu gisa eraman zuri? hori? Bai, se, esate duzu urrun behar bada sentitzen zara, baina zientzia ez dago urrun egiten dugun guztia eh geruta gehiago zientziaz blaidukago guztiz e, sopaturik dago osea zientzia jakin ala jakin gabe zientzia dago atzetik eta horrekin batera bueno, konzeptu batzuk, baina horrekin batera eleak ere behar ditu ez? Alde horretatik nik enbadi lan eh, modu paraleloan eraman ditu dala ardura bihak. Hmm. Uh, lan paraleloa justu ipatzen baituzu, eta uh, liburuetan, oroskaltzaindiarekin uh, kolaborazioainit uh, egin duzuzu uskaltzain urgaslea zira ere horrez gaina, kepaltonaga, eta uh, etxepare aldudeko medikua idatzi zinuen liburua, bai. eta hor uh, iPad zen ere gihago ere gizona hau lertu nahi sinuela. Eh bai, hor eh divulgasio dio suo, es que claro, horre ere eh así era, así ba, atzetik ere zientzia zegoen ez eta ni ba biologata naisen partetik, ba Darwin eta horrelako eskabatzun neuskan buruan, baina gau, darwin, mundu zabalekoa da, baina darwin, e, ze modutara sartu zen euskal sasoi bateko euskal herriera, bueno, ari horretatik tiraka, topo egin noen janetxe parerekin. Mm -hmm. Eta janetxe pareren e, mundua eta sasoi e, hartako gizarte euskal herria ezagutze, e, e, ezagutzea, ulertzea behar zen, ikusteko, janetxepare horren mere, meritu ikaragarri handia alde horretatik ez, eta bueno gau, e, gizona bere gizartean jartzeak sekarren aldean e, gizona ulertzea ez horretik ba, etxepareren, bueno, nire esango dut idazle favoritoa ipatu duzu mm -hmm. beraz e, luzaruegon nintek haren gainean ba mm -hmm. E, mintzatzen Justuki, bai. bai, aipatzen maitu zu e, Evoluzionizmoa Hori bai da Gaia, darwinismoa Eta horren bai. baitan baita e, Garai hortan nola zen e, Usukurin lamaituzu e. Evoluzionizmoa entzina era maitera e, Erligioaren erdian ere Bai, e, janetxe parek e, bueno, Batetik ba zehukan Begia mundu zabalean Janetxe parek e, E, mundu ideki, Euskal Herri ireki bat nahi zuen, baina sasoi hartako Euskal Herria izatez nahiko itzia zerratua, oso itogarria izango goenuke ez, aldo horretatik, ba, etxeparek, jan etxeparek meritu handi zuen eta hor librurretan momentu batean aipatzen dut, e, kontrabandoz bezala edo sartu zuela e, Euskal Herrian bere testuak e, irakurri, eta ikusten dugu modu kriptiko batez, estalita, esagegian sartzen dituela ideiak, e, zergatik hori ba, orduko euskal herriaren ortodoksia beste batzen e, guztiz, antievoluzionista mm -hmm. zer esango dut ba, Piarrez Lafit edo ba, Jose Miguel Barandiaran edo gure petia aipatzen diren izen handi horiek patrar, patriarka horiek euskal kulturaren patriarka eta bueno, iparraldean, egoaldean izatez antievoluzionistak ziren mm horren -hmm. ardatz horietan kokatu beha etxepare ondo ulertzeko ez? Mm -hmm. e evoluzionista zen baina hizkutuki e, eta zabaldu behar zuen, bere ideiak bezkalaba zentzuraren arriskua hortze bertan zeuga, ez dago goratzea besterik ba, zer gertatu zen buruzkak liburuarekin ez argiteratu eta hor urte luze luzetan, ba, en Fin ze lauru batean gordeta egon beari zen zen, Ardi <gülüyor> beltza ez, azkenean? Eh, bueno, ardi beltza ikuspegi batzu en aldetik, iku nire favoritoa da. <gülüyor> eh, nire kutuna. <gülüyor> Ados. Etxe pare aldudeko medikoa, dena den liburuan, or, uh, pentsatzuton gibar neratu duzula, uh, kepaltonaga, baduzu uh, beste proiekturik, or, uh, geroari begira, pentsatzunut, uh, baietz? <gülüyor> bueno, bai, beste lan batzuk et... ogoan? E, bueno, momentu honetan e, txepare haipatu duzu, baina a e, eskualduna aldizkarian astero zutabe e, bat ateratzen zuen e, medikuntzari buruzkoa eta badi hotzut hil e, sartu zen moriz suberbiel medikoa esango e, dute ustariztara e, badut proiektua, bueno, haren idaz lanak bildu eta ateratzekoa, baina fin, urrote bete inguru mm. gutxien ez beharko dut hori e, jamaitzeko. Hor no? nabil, eh? hori da mm. beraz ondoko hilabete eta urteetako ideia vale. lana. Partez, biztanda, pentsatzen dut hori beraz, kepaltonaga azure eh, be, doktore eta erakas lezirela Euskal Unibertsitatean eh, eta xaristatua beraz, eh, eluaj, kaf, eluaj, merezimendu, xaria, 2000 esker gurekin egon izana. Ba, eskerrak zu godi, eta nahi du zuen arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, oskal irratietan. Kantuz, kantu, aipatzenu gura imai, gurekin baitugu maia muruaga arratsaldean Arratxaldean, arantxa. zira Baitazu. Bai, batua. Bai. Bai, hor zurekin kantariak okaren dituzu aldiuntan, larun batuntan, koizeko ameketan kantuzkantu eman kizunean, lapurtarak ez, biak? Bai, itsasukoak ez man ez trompatzen. nor dira eta espikatu <laughs> nahi dugu iakin. <laughs> ba, mirentxuagek eta Xavier hitzaina izango ditugu gurekin, larun batean em, proiektu berri bat em, martxan jarri baitute, esan behar dugu dagoeneko kantaldi bat eskenea alizan zutela aldu den, e, mairu dantza izena hartu zuen kantaldi horrek, eta hartara, ba, e, proiektu itzarekin e, segitzen dute e, beraien lanean, eta harta, beraiek e, egindako lana bera zerakutsiko egute larun batuntan, e, beraiek e, estudioan barrena interpretatu baitituzte ere kantuak. E? Mm -hmm. Mm -hmm. Eta nola elkartu dira zegia da orain artez gin itolala haoiz kantu zenzu, nik pertsonalki behinzat. E, ezagutzen ziren aspalditik, e, ez banaiz tropatzen eludi taldean ere aritu izan ziren elgarrekin, e, eta helgar ezagutzen zuten aspalditik, e, azken aldian Xavier Ritzainak e, hainbat kantu prestatuak zituen eta proposatu dio miren xuri ian e, kantu horiekin e, ba, jolasten hasteak kantatzen astea Baieskoa eman eta horrela, sinpleki naturalki e, sortu dute beraien e, abentura berri hau. Hor ahotsak eta gitarra, ez? Gitarra eta bestelako instrumentu zumbaitzuek. Gitarra nagusiki, baina txuntxuna ere, txirula, txistua, hainbat eh, instrumentu eh, erabiltzen ditu abierritzainak. Ados, ebe untxauri kantuzkantu emankizunen, beraz bi hauen deskubritzeko parada, larun batean goiziko ameketan eta larumaten arra txaldean, biztana txaldeko bostetan, itzetapotze mankizunaren ondotik, eta bekantu batikin agurtuko gira, justuki begure estudioetan, txantzaukan dugu uh, grabatu, baitituzte, kantu batzu, maia milesker, eta larumatarte? Larumatarte bai. Soazzi gezin etxan aren zain entzartat zera Soazzi Ezinatze manaren zaurien zizelkatzera suazi Zazpizorroen zangoen zeharkatzera Soin den zorrotza itzainaren zizta Soin den ziko itzai Zagorazio hordiatik subietarazitagizut Susira ilazu hurra, susira susena Susira zezena Zagorazio Zagorazio Zagorazio Zagorazio Etxin etzanaren zainen zartatzera. Zuazi, ezin atzemanaren zaurien zizelkatzera. Zuazi, zazbizorroen zangoen zeharkatzera. Soin den zohoz zaitzainaren zizta ziko itza izan naren zama zangotzatik zigarazi ordiatik subietara zindagiz zutzu ziren latur Kantuzkantu erran bezala larun bat goizean eta Mayamuruagarekin duzi itzordua Kantuzkantu eman kizunean eskal iratietan gurtzekoten horea hitzeta putz sortan bego gaurko eta bihar. Gauean atbatzen algira berriz helgar behatzakket erditan eta laruateten atxaldeko lauetan hitz etaputzen asstuunko bildu matxage hau berena beste guxi osaiian bezala, An arteantxeak osska batetan.